Capitolul 10. Arhetipuri de brand Arhetipurile există de când lumea și pământul. Filozoful grec Plato le denumea formele elementelor, modele ideale pe care se bazează întreaga lume materială, categoriile primordiale, matricile. Psihologul Carl Jung a revizuit ideea în lucrarea sa în colectiv, folosind mitologia pentru a explica modul în care structurile inconștientului sunt împărtășite de către ființe aparținând aceleia specii. Jung a descris arhetipurile ca fiind modele universale colective ale inconștientului. El credea că fiecare om, indiferent de rasă, împărtășește și înțelege aceste teme, deoarece acestea sunt un subcurent al umanității. Mai credea că membrii acelea specii rețin informații subconștiente ale acestor teme, gândurile și comportamentele noastre inconștiente sunt conectate și pot fi explicate prin povești din cele mai vechi timpuri ale conștiinței umane. În general, arhetipurile explică căutarea nesfârșită a omului a semnificației prin mitologie, religie, artă, literatură, cultură, etc. Fie că este vorba despre povestea unui nelegiuit în luptă constantă cu societatea sau de căutarea neobosită a exploratorului după aventură, arhetipurile sunt povești pe care le înțelegem instinctiv. De ce arhetipuri de brand? Înțelegerea arhetipurilor brandului tău te ajută să vezi motorul care ți alimentează și motivează brandul, dar și modul în care poți să-i valorifici întregul potențial. Dat fiind că arhetipurile reprezintă o exprimare universală a sensului, acestea imprimă un element de umanitate viziunii, misiunii și valorilor tale, diferenții indute de concurență. Arhetipurile de brand îți permit să spui povestea brandului într-un mod în care se adresează motivațiilor primare ale clienților targetați, creând angajament și vânzări. Odată ce clienții sunt pe aceeași lungime de undă cu arhetipul brandului tău, le este ușor să aibă încredere în mesajele pe care le transmiți și astfel vei construi o relație brand-client de durată. Construiește un brand puternic o personalitate puternică este una definită clar și prezentă în toate aspectele afacerii tale, nu una care trece stângaci prin mai multe personalități fără a ști pe care să o aleagă. Acum 15 ani, un studiu al Young Rubicam realizat pe mai mult de 13.000 de branduri și 120.000 de consumatori a confirmat faptul că brandurile cele mai profitabile erau de asemenea și cele care mergeau pe linia unui singur arhetip în locul celor care aveau arhetipuri de brand derutante sau care se identificau cu prea multe dintre ele. Brandul afacerii tale poate avea un arhetip secundar sau chiar terț, dar măsura în care se aliniază arhetipului de bază va avea un impact asupra modului în care este perceput brandul. Aliniindu-te cu prea multe branduri, risai ai o afacere cu personalitate multiplă. Arhetipurile sunt inima unui brand, deoarece transmit o semnificație cu ajutorul căreia clienții pot relaționa cu un produs, lăsând impresia că ar fi cumva viu. A spus Carol S. Pearson în cartea Eroul și nelegiuitul.